Але я, як приїхав в Україну, писав Криса, цієї нагородині від кого не дістав. Генеральний писар Андрій Безбородко заявив, що в Україні обер- або унтер-офіцерських чинів нема. Та й нема взагалі вільних місць. Дуже розгнівався так само і гетьман. А члени Генеральної військової канцелярії весь час нахвалюються, що вони колись мене в свої руки попадуть. Лишився, я, мовляв, без усякого пропитання, мусив ходити в походи і кінець кінцем мусив отаманувати в Кобеляках, невеличкому сотеному місті Полтавського полку. Отже, Криса прохав нагородити його чином оберофіцерським і призначити за полкового судю до сумського слобожанського полку. Це донесіння розглянув сенат і ухвалив 9 серпня. Наказати крисі, щоб він надалі жодних даремних прохань не подавав, бо ж виявилося, що його крису за той його донос як грішми, так і чином отаманським нагороджено. Не втім, я був битий Криса, хотів за один донос два рази нагороду дістати. А тим часом, коли ото прохання крисине лежало по різних інстанціях, Надумався він новий донос подати, і 1762 року, 12 липня, прийшовши до генерал-прокурора Глебова, добившись до нього, подав йому на ім'я царицина нове донесіння. У тому донесінні Криса заявляв, що, мовляв, серед народу всілякі чутки про царицю ширяться. І ось, мовляв, щоб припинити ці чутки, дуже корисно було б відновити Тайну канцелярію, що її нині скасовано. Взяли Крису на допит до тайної канцелярії. Даремно жалкував Криса, що скасовано тайну канцелярію, бо ж у тайної експедиції ті ж самі способи допитувати і майже ті ж самі особи, що й в тайній канцелярії сиділи. А змінилася тільки назва. Та ж не в назві справа. Почали допитувати Крису але його оповідання занадто вже на брехні скидалися, і нічого певного в них не було. Розказав він, що як ішов раз вулицею, то чув, як, мовляв, два якісь невідомі, схожі на купців, розмовляли потихеньку і говорили так. Ось у нас був государ, і нам стало краще, а тепер добра нічого сподіватися. Далі? Розказав Криса, що це днів десять тому один його знайомий з України, що так само, як і він, ходить у Сенаті за ділом, покликав його додому на обід і під час розмови називав Теплова фармазоном. Примітка. Теплов – відомий діяч катерининських часів. За Лизавети він був один із перших радників гетьмана Розумовського. Так само розказав він про підозрілу розмову на квартирі в українця Петра Гупчеця. Гупчець спитав, «Чи бачив ти небіщика-государя?» «Бачив. Та чи справді таки бачив, і чи близько був від нього?» «Так, справді. Стояв близько. Справді таки бачив, що лежав государ». «Е, годі! А чи не хто інший був? Та як же то можна зробити, щоб це був не він? Багато ще плутав Криса на допиті. До пересердя довів сенатора Бутруліна, що допитував його. Переконався той, що в Крисиних словах нічого важливого нема, а все цілковиті вигадки. Наказав вивезти Крису з тайної експедиції і одвести його в кріпость, де й тримати його під пильною вартою. На другий день... 13 липня Бутурлін особисто доповідав цариці, і цариця Катерина наказала, що хоч Крисі за його зухвальство слід сувору кару призначити, але вона із одного свого матернього милосердя прощає його зухвальство. Але при тому наказала потвердити Крисі, щоб він більше таких безпідставних доносів не робив. І ложних мислій не мав. А особливо, щоб не розголошував того, про що допитували його в тайній експедиції. Така була ухвала царицина. Просидів Криса під пильною вартою аж до 22 липня. Нікуди його не випускали. Годували його так, як взагалі по тюрмах тогочасних. Давали тільки хліб і воду. Навіть слова ні з ким не можна було промовити – Бо вартовит суворо наказано було, щоб з цим арештантом вони жодних розмов не мали. Випустили Крису на волю. Оселився він в Олександронівському монастирі. Завів тут собі знайомство з ченцями, Щось із тиждень прожив спокійно. А далі знову новий донос подав. У цьому новому доносі Криса не пожалів свого нового приятеля, 78-літнього ченця Нєвського монастиря Діонісія, писав Криса в доносі своєму про такі речі. 2 серпня вранці о шостій годині в Нєвському монастирі в Хлібній зібралася невеличка компанія».